Tak moc krát děkujeme, Pavle, za uh, úžasnou přednášku. A, a to byste měl chuť se uh, Pavla něco zeptat. Doufám, že máte celou řadu dotazů, tak uh, posílejte buď do chatu, nebo můžete uh, se klidně přihlásit i uh, přímo, pokud chcete ten dotaz uh, vyslovit a než uh, si dotazy rozmyslíte, jak já se uh, začnu ptát sám. Uh, Pavle, prosím tě jedna z věcí, ohledně zemědělství. Není možná zavádějící, když my takovou tu to zahrádkářství, jaký známe právě třeba z Papoynových Viny, tak zařazujeme mezi zemědělství. Není to vlastně jako daleko blíž tomu tradičnímu lovecko-sběrackému způsobu života. Jo, jestli prostě kdyby se tyhle zahrádkáři z těch analýz vyřadili, tak jestli by ten Petr nevypadal trošku jinak. To je dobrá otázka a rozumný předpoklad. Prostě různé druhy zemědělství a taky různé zemědělské plodiny mají různý vliv na expanzi a, a diverzitu. Jo? Nej, nejvíc je to nejvíc nápadné, je to asi na té sociopolitické komplexitě, jo? že prostě na některých zemědělských plodinách fakt stát nepostavíš. Státy se prostě jako dělají nejlíp, prostě jako ty, ty se jako nejlíp staví na zrní. Uh, to znamená, na takových plodinách, který se prostě sklízí uh, kolektivně, sklízí, sklízí se naraz, je možné je dlouhodobě skladovat, uh, takže, jo, prostě tak, tak, taky je, je možný o ně bojovat, je možné je bránit, dobře se v nich platí daně, protože prostě jako když na tom poli jsou, tak, tak to poznáte, že tam jsou, na čem se stát dost dobře založit nedá, tak jsou, tak jsou jako nějaké ty hlízy takové, ty prostě jako batáty, jamy, taro a, a tak, jo, protože je to, je to v zemi, sklízí se to postupně, špatně se to daní, prostě nikdy, nikdy nevznikly státní útvary na tomhle jako na tomhletom založené a pořádné zemědělské expanze jsou opravdu jako spojené, spojené s tímhle. Asi by bylo možné a vhodné to nějakým způsobem rozlišit, zvlášť, když bychom chtěli jako vysvětlovat tu, tu, tu, tu zemědělskou diversifikaci nebo prostě to, jak zemědělství podmiňuje diverzifikaci, tak by to bylo dobré rozšlenit. Tady je to do té analýzy přidáno spíš tak jako dodatečně, protože nás spíš jako zajímal ten časový průběh té diversifikace. A potom taky my jsme vlastně jako nešli nutně po vlastnostech jako etnik, co dneska, co, co pěstuhí, jo, čím se živí, ale spíš jsme si to jako klasifikovali podle těch archeologů, jo, jestli prostě tahle rodina měla uh, zemědělské, zemědělské předky. Protože samozřejmě, že v rámci těch zemědělců nám potom jako vznikají etnika, které třeba druhotně uh, přešli klovu a sběru. Ale ono je to těžké uh, s tím zemědělstvím, protože to, co se v etnografickém záznamu tradičně jako rozlišuje, je taková taková intenzita zemědělství. A intenzita zemědělství je opravdu jako dána prostě um, nad morskou výškou a tím, co prostě se dneska to etnikum dělá, ale je to tak jako kon, je to takové kontinuum, které se tak jako obtížně, obtížně rozebírá, že člověk by fakt asi jako hodně zápolil s tím, jak to, jak to kódovat, jo, ale o jaký typ zemědělské plodiny se jedná, jo, si myslím, že není nutně jako, to, to, co je asi jako důležité, na co se ptáš, je, jestli ta etnika jako sází um, je, je, je, je, jestli prostě zasazují rostlinky a, a, a nebo sejou semínka. Jo? A tohle by asi bylo, vhodný, uh, asi, asi bylo vhodný podchytit, kdybychom to chtěli uh, studovat podrobně. Jo? Jinak teda absolutně souhlasím uh, a vlastně jsem sebral uh, druhou otázku, komentář, uh, že možná lepším prediktorem než zemědělství je právě sociální komplexita, kdy prostě nemůžeš mít sociální komplexitu bez zemědělství, to je prostě jako v nějakou podmínkou, ale ta sociální komplexita ti bude prostě nějakou jako expanzi dobře, dobře predikat. Nemochodem ta komplexita u etnik, tak Aspoň co ty se narážel tu výjimečnost, tak to jsou uh, jenom ty rybářský etnika u, uh, na pobřeží Kanady. Jo? A to jo. si myslím, že prostě opravdu jako výjimka, kterou uh, tak nějak jako potvrzuje uh, pravidla, jo. No jo, jo rozho, rozhodně potvrzuje pravidlo, že jo, protože m, vlastně to, co se děje u těch rybářských etnik na tom pacifickém pobřeží, tak to je vlastně jako zemědělství, že jo, lososy se neloví, lososy se sklízejí a pak se udí a dlouhodobě se skladují, e, takže jako tímhle způsobem je to jako zapříčené, jo, takže říci e, lovci to umějí taky, prostě e, vlastně nevolnictví a, a, a potlače a, a tak, ale Uh, ale je to opravdu výjimka potvrzující pravidlo. Tak, uh, abych neuzorpoval všechnu diskuzi, tak uh, ano, uh, Roman šel už se ptá, tak zdra zdraví Pavla a rád by se zeptal, trochu šíři, uh, jestli může pozorovat v čase krom diversifikace i změnu, teda zvyšování komplexity jazyka. Pokud ano, je tempo změno univerzálně univerzální nebo nějakými faktory. Případně můžeme i třeba jen statist, asi statisticky najít nějaký vztah například mezi ekologickými faktory a složitostí jazyka. A Roman dopředu děkuje. Děkuji za dotaz. Um, je, určitě to možné, určitě to možné je a existují i práce, které právě jako mapovaly komplexnost gramatických struktur jazyka na ty jazykové Jo, Takže prostě jako studovali tyhle, ty, studovali tyhle ty trendy, ale zatím jenom jako na omezené škále my jsme to my jsme to nedělali, je to prostě byly by to úplně jiný data, byla by to úplně jiná práce a myslím si, že tohle by bylo něco, co by bylo dobré dělat s využitím těch jazykových filogenezí. To a ne s využitím té naší, která opravdu jako kombinuje tu populační genetiku s historickou lingvistikou, všechno to zbouchává dohromady. Jo? Ale prostě myslím si, že jako gramatika je opravdu jako vlastnost toho jazyka a tak by se to mělo mapovat čistě na, na, na, na tu čistě jazykovou filogenezi, protože pamatujeme prostě na ty, na ty problémy, které se sebou ta kombinace těch genetických a lingvistických stromů nese. No. Ono to jako umožňuje jít do hloubky, ale zároveň uh, občas prostě jako tu, tu populační historii, kterou takhle odvodíme, uh, trochu jako deformujeme vys, prostě ty turkické jazyky nebo, nebo uralský, co jsem zmínil, nebo třeba milosaharský a další. Tak, Marek Špinka tady má dotaz, jestli je zásadní rozdíl mezi zemědělstvím založeným na pěstování plodin a na chovu zvířat a myslíte a vliv na etnickou a jazykovou diverzitu. Takže rozdíl pastevci versus zemědělci, nebo tě, jako v úžším slova smyslu zemědělci. Uh, uh, rozhodně uh, je, uh, pastevci jsou divní. Pastevci jsou jako zvláštní lidé se zvláštní uh, ekologií, který v něčem uh, jsou podobní těm lovcům zvěračům, bys prostě ta jako vysoká mobilita. A hodně se to podepisuje uh, potom i na jejich jako, genetické a jazykové a jazykové diverzitě. Jo? My jsme, nedávno jsem se podílel na na, na, na, na článku od Viktora Černého a jeho kolegů, který zkoumal populační strukturu jako gen, genetiku afrického sahelu, což byl zrovna jeden takový jako úsek, oblast světa, ve které se intenzivně migrovalo západovýchodně. A tam ta tam, tam, tam ta subsistence prostě jako daleko spíš uh, predikuje uh, populační genetickou strukturu uh, než uh, příslušnost k jazykové rodině. Jo, prostě ta, ta, ta, intenzivní A, a, a samozřejmě jako jazyky, potom, jazyky potom taky, protože to vede protože to jako k těm výpučkám. Každopádně uh, pastevci uh, nediversifikují uh, takovou rychlostí jako zemědělci um, a my jsme to nakonec uh, v těch našich datech uh, nerozdělovali, protože čistě pasteveckých společností, Jo, takových, kteří prostě jako jedou na té pastevectví třeba jako z více než 50 kalorií nebo prostě jako z čeho se skládají subsistence, subsistence. Těch je opravdu jako málo. Prostě mong mong mong mongolové, niloti a skoro, skoro nikdo jiný. Všichni ostatní už nějakým způsobem eh, intenzivně kombinují eh, živočišnou eh, výrobu eh, s tou rostlinou. Takže, takže nakonec jsme to prostě jako nezohledňovali, protože čistých pastevců, oni jsou jako hrozně výrazný a hrozně zajímavý, ale je jich málo. Tak další dotaz má Irda Fleger, nechce se zeptat přímo? No, chce. Já jsem si vždycky myslel, nebo dlouho myslel, že ten trend u jazyků je v podstatě opačný, že u většiny jazyků jsou na začátku strašně složitý a pak se zjednodušují, vypouštějí různé gramatický tvary a podobně. Víci veme, jak komplikovaná byla čeština a co nám z ní zbylo ze všech těch, jako podivností a myslel jsem si, že je to úplně obecně tak ono už to neplatí. Uh, takhle, to bychom se, kdyby, kdybychom se bavili o gramatické komplexitě jazyka, tak bych teda především bych mluvil o něčem, čemu fakt nerozumím. Jo? Ale, um, ale tenhle, ten, to, tohle na co, se, uh, na co se ptáš, ten trend uh, směrem k zjednodušování uh, gramatiky není Obecnou vlastností jazyků, podobně jako obecnou vlastností společností, není přechod od matriarchátu k patriarchátu. Uh, jazyky uh, zaprvé nejsou jako se, je, jejich diverzita nemí, nem, nemizí po takový jako stejný klině, jako mizí populačně genetická diverzita. Tam prostě jako ta isolation by distance uh, nutně uh, nízkou diverzitu jazyka nedělá, ať už to měříš přes uh, gramatické struktury nebo třeba přes počet fonémů. A uh, ja, to, to, to, to, to, tohle je jako opravdu jako hodně komplexní problém, ale lingvisti typicky uh, jazyky dělí na ezoterické a exoterické a ty exoterické jazyky jsou ty, které právě jako slouží k širší komunikaci, často se učí jako druhý jazyk um, a, um, a ty dělají přesně to, co si jako popsal, jo? že jejich jako gramatika se v průběhu času uh, zjednodušila, je tam Tendence uh, nějaké prostě jako změny, uh, změ, změ, změ, změ, změny jako času a tak vyjadřovat prostě spíš, uh, spíš jako mluvnicky, jo, prostě přidáním slova, uh, než, než gramaticky. A tam patří jako velké, velké jazyky. Uh, nejlepší příklad je angličtina, ale ta čeština tam taky konec konců jako spadá. No a pak existují jazyky uh, v oblastech těchto jako vysoké, a to je to jedno, jestli je to, jestli je to jako vysoká disparita, jako je na nové kvineji, anebo to třeba jako může být velké množství příbuzných jazyků, které jsou nicméně rozrůzněné, že jo, jako vanuatu um, má nejvyšší, uh, nejvyšší hustotu etnik uh, na plochu a všechno jsou to austronijské jazyky. Takže jako relativně blízce příbuzné, ale uh, přesto prostě jako jako strašně moc a odlišili se mluvnicky i gramaticky. A co, asi to má jako co dočíní s takovou tou emblematickou funkcí uh, jazyka. Jo, že prostě jako jazyk je tím jako na základě, čeho se poznáváme. A tohle to bylo třeba jako zkoumáno i na základě filogenezy, jo, že se prostě jako mapovali změny v tom základním slovníku na filogeneze a zkoumalo se, v jaké fázi uh, toho štěpení dojde k velkému množství, množství jo, kde, so, kde, so, kde ve filogenezi jsou um, lokalizované anagenetické změny. A přišlo se na něco, co tak jako hezky zrcadlí přerušované rovnováhy, že prostě jako k největšímu počtu těch anagenetických změn dojde procesu toho jako splittingu a následně uh, po něm. Lingvisti tomu říkají hezky schizmogeneze, akorát teda neví, že jsou to přerušované rovnováhy, ale prostě všimli si uh, tohodle toho uh, fenoménu, uh, že prostě jako jazyky v procesu vzniku mají tendenci se takhle jako rychle odlišit a pak už se moc, uh, pak už se moc nemění. A co je ještě zajímavé, je, že u různých jazykových rodin je to, je, je, je, je, je to množství těchto těch jako rychlých a změn různé. Takže u těch austronizanů je toho třeba nápadně málo v porovnání s indoevropany nebo bantuji. A asi je to proto, že tam je jako dělí ten oceán typicky, takže se nemusí odlišovat, takže se nemusí odlišovat takhle jako násilně, jo? nemusí si prostě jako navýšit na, na, na, na, tu diverzitu, aby se od sebe navzájem poznali. Takže takhle, no. taky se v tom Krátký komentář, pozor na ty příklady, obzvlášť z Evropy recentní, protože část těch změn v komplexitě a i diverzitě uvnitř toho jazyka je daná zavedením školního vzdělání jo, a formalizací toho jazyka. Jo, tak třeba zánik dialektů není jenom důsledek jako mobility, ale zároveň prostě formalizace toho jazyka díky školství, jo, což prostě postihlo většinu jako jazykové diverzity v Evropě. Podívejte se, jak dopadla Němčina. Jo. Němčina, jo. Ano, ano dobrý, do, dobrá, dobrá připomínka. Prostě Tam rozhodně hrají, že jo, nějaké, prostě, existuje nějaký jako úzus, od kdy je jako jazyk už jazyk a, a co je dialekt, jak moc se mají lišit, jak moc mají být vzájemně srozumitelné, ale často do toho promlouvá prostě společensko-politické faktory. Ta školní docházka je jako jedna věc, a pak je to vůbec taková ta jako. Taková ta otázka národní identity, že jo, prostě jako jihoslovanské jazyky dramaticky zvýšily svou diverzitu, že jo, sebochorvačtina se, se jako rychle rozpadla na x jazyků. Některé jiné jako jazyky, které mají obrovskou vnitřní rozmanitost, mandarínská čínština nebo arabština, tak si jako hrají na jazyky, aby se nějak jako uh, udržela jako jednota, ale, ale zase rozmanitost je obrovská, takže prostě politické společenské faktory hrají velkou roli. Jasně. Tak pojďme trošku někam jinam. Tonda Mocháč jednou jednak chválí přednášku a děkuje. A, zeptal, a rád by se zeptal na vztah mezi genetickou a kulturní evolucí lidí. Do jaké míry na sebe filogeneze genu a jazyků sedí? Kdy a kde dochází k rozporům? Jedná se o koevoluci nebo se kultura šířila mnohem později horizontálně mezi již stanovenými etniky? No, tohle je uh, jako uh, dobrá a jako významná otázka, která prostě odpověď na ní je strašně jako složitá. Protože jak kde a jak kdy a jak jsem zmínil, je tam ten problém, že genetika a lingvistika spolu málo komunikuje. Jo, já jsem to... Prostě to by bylo na celou přednášku a já jsem to, já jsem to zmínil jen tak jako letmo, že zakladatelé té populační genetiky člověka, jako Kavalis Forza a Robert Kall byli uh, jako dychtiví nacházet uh, tu koevoluci mezi geny a jazyky tak, jak ji vlastně předpověděl Darwin. Nicméně lingvisti, kteří s nimi uh, spolupracovali, jako Joseph Greenberg uh, nebo Merit Rulen, uh, byli jako mezi lingvisty za černé ovce, mimo jiné proto, že právě jako vytvářeli jazykové rodiny, zvané, takzvané velkorodiny, které prostě nejsou tak dobře podpořené tou tradiční komparativní lingvistickou metodou, která dává ty jako, ty, ty, ty jako jazykové skupiny dohromady. Jo, to, co prostě jako, ta filogenetika je mocná a určitě by umožnila nakonec jako globální filogenezi um, jazyků uh, zrekonstruovat. Ale chybí data. Jo, prostě chybí ty, homo, chybí ty homologické slova, chybí ty homologické významy, chybí ty, chybí ty kognáty, jo. Prostě to, co se momentálně dělá a nejdál je v tomhle asi uh, uh, Tým Gerharda je gra na Univerzitě v Tübingenu, uh, tak to jsou uh, globální filogeneze jazyků, které jsou založeny na prostě jako změnách písmen uvnitř několika málo desítek homologických slov v rámci toho základního slovníku, takové to jako nejmenší verze toho svadešova seznamu. Tohle, by se potom jako, kdy, když by se to jako namapovalo na genetickou filogenezi, tak vám jako tak výjdou uh, nějaké mismeče. Eh, někde je prostě moc dobře známo, jak, jak, jak na to jako přišlo, že genetika a jazyky na sebe nesedí. Krásným příkladem toho jsou třeba afričtí pygmejové, eh, který prostě eh, přešli, že, při, přijali za své bantuské jazyky, nicméně tohle je stará, izolovaná skupina lidstva, která si zároveň podržela uh, ten lovecko sběračský způsob života, nicméně o ty jako původní jazyky, původní jazyky přišla a tohle to prostě jako na mapě Afriky uh, genetické potom dělá prostě jako ten, ten, vystupující, ten vystupující bod, který prostě jako nesedí na tu jazykovou filogenezi jako vůbec. Jo. Takže existuje jako spousta příkladů všude po světě, kdy to na sebe nějak sedí, spousta situací, kdy to na sebe jako nějak nesedí. Každopádně je hrozně dobrý, když jsou populačně genetické práce nějakým způsobem informované tou historickou lingvistikou. Je to super, ale uh, na nějaké jako, prostě jako jasný zobecnění stále čekáme, a co je potřeba, je jednak, aby spolu ty, ty obory intenzivně spolupracovaly, a druhak data, data, data. Tak, díky. Roman Šoc má ještě jednu otázku. Romane, nechceš jí říct, sám ona taková komplexní, nebo jestli se Pavel nechce pod ní podívat, abych ji tady... To? Tak, ptá se, jestli by teda nemohl být rozdíl v tom, jak se komplex tam mění. Za A, tedy v rámci vývoje jednoho jazyka, vznik, zánik, a nebo teda za B, od jazyka k jazyku, ne, ne, ne. nebo co do nějakého průměru za dobu existence. Jo, ty jsi to stihnul. Omlouvám se, mě se tady zbouřilo miminko mezi tím. Tak děkuji. Hmm. A Roman je pryč. Ale... Uh, je, je tam a můžeš, se, můžeš teda odpovídat, jestli teda ten dotaz vidíš před sebou. Můžeš se unmute un a jo... Dobře, dobře, takže u Romana je, uh, u Romana je hlučno, takže já se, pokusím, já se to pokusím zodpovědět, ale já si myslím, že toho nebudu schopný, protože <laughs> ten, ten, ten, ten, ten, ten dotaz je opravdu jako, uh, složitý a netýká se toho, uh, ne, netýká se toho, toho co já jako dělám a čemu rozumím a člověk by měl být prostě jako no, spíš... fabulovat. Já jsem to myslel spíš jako reakce na tu, na tu češtinu, jo, že ta čeština taky ztrásí, teda teď, možná tu komplexitu, tak jenom mě napadla myšlenka, jestli tam právě nemůže být opravdu rozdíl v tom, jakoby, jak se, jakou dynamiku má komplexita toho jazyka v průběhu jeho existence, anebo kdyby jsme prostě vzali nějaký jakoby, průměrnou komplexitu během, během celé doby existence toho jazyka a podívali se na jazyky, které existovaly před dvěma tisíci lety a na současnost, takže třeba by se dal najít nějaký jakoby, rozdíl na tyhle ty velké časové škále a jakoby, mezi těma uh, jakoby, uh, celýma jednotkama, než v rámci ty jedny jednotky. A potom, že bychom klidně mohli i jako, nacházet nějaké petrny uvnitř toho jednotlivého vývoje, typu, že třeba když ten jazyk vznikne, tak ta komplexita naroste, pak třeba zase nějak klesne Jo, a zase to třeba se celý jako zhroutí nebo rozdiverguje nebo něco. Tak jenom, že jako nutně tam nemusí to být, že nemusí to být nutně lineární a nemusí to být jenom jako jednoduchý vlastně ten ta změna. Jo, jo. Sou, sou, sou, sou, sou, sou, souhlasím. a kdyby se to studovalo jak jako filogeneticky, tak by to mělo tu výhodu, že by to jako, uh, mohlo jako jít za hranice těch jako lineárních trendů. Jo. Když se cokoliv takového jako, jako zkoumá, ať už si lidi kladou otázky po evoluci jazyka anebo po evoluci společenského uspořádání, tak to, k čemu se obecně vždycky jako přijde, je, že ty trendy jsou jako linear specific. Že každá zkoumaná skupina jazyků a jazyková rodina tak má nějaký jako vlastní proces těch jako, těchto jako změn a nedá se, ne, nedá se zobecňovat. Jo, prostě, ale, m, ale, ale říkám, tohle je opravdu jako problematika, které nerozumí. Jo. Ani bych nevěděl, jak by se to mělo kódovat. Třeba, jo, jakým, způsobem, jakým způsobem to jako dostat do toho datasetu, aby člověk potom z té analýzy dostal to, na co se, na co se ptá. Jo, aby to ta analýza nějak jako nespolkla a nezastřela. To je vždycky, vždycky problém. Tak, Pavle, já se dovolím ještě jednu otázku zeptat. Když máš zvyšující diverzifikaci, tak to vždycky závisí prostě na dvou proměnech, to znamená vzniku a zániku. Jo? A teďka s tím zánikem je samozřejmě problém, protože my tam evidentně musíme mít bajásk jako k recentu, kdy máme prostě celou řadu těch nových zániků zdokumentovaných, když si říkal, že jsou prostě spojený s kolonizací a tak dále ale ty e, starý extinkce, ty prostě o nich nevíme, no, protože prostě v, se m, jako nezachovívaly ty fosíle, takže, no, je to samozřejmě problém, jako v paleontologii známej dobře, jo, ten tenhle ten bias, ale jestli vlastně tady nemusí, ne, nemůže být ještě jako e, silnější. Jo. Mm -hmm. jo, to, co popisuješ, je ten dobře známý pool of the present, něco, o čem tady na čtvrtku mluvil před několika týdny David Stor. A jo, to je otázka přímo na komoru, protože tyhle ty metody diverzifikační analýzy jsou notoricky známé tím, že tu, že tu, že, že, že tu extinkci jako podhodnocují nebo, nebo nadhodnocují, ale které jako nejčastěji podhodnocují. V té naší analýze je to tak, že ta extinkce napříč časem je prostě jako téměř nulová, jo? že prostě ten ten, ten, ten ten program předpokládá, že jako žádná extinkce nebyla. Tohle je asi i rozumí předpoklad, vzhledem k tomu, jo, ono se to nějakým způsobem odvozuje z tvaru toho filogenetického stromu, a vzhledem k tomu, že o tom jako nemůžeme nic říct, tak prostě radši nefabulujeme a to, co naše analýza popisuje tak je opravdu jako hlavně lineage, origination rate, jo, ta jako speciace. A některé články z posledních let uh, už jako vlastně jako ani s tou extinkcí, jo, prostě s diversifikací nepracují, protože diversifikace v sobě má uh, tady tuhletu jako komponentu. A o té komponentě se dá velice málo říct bez fosílí. Nedávna práce v Nature, v Nature publikovaná Local and Panel, tak ukázala, že opravdu jako ty, že, že, že, že prostě jako kombinací, že ty diverzifikační historie jsou prostě kompatibilní s velkým množstvím, až jako obrovským množstvím poměrů speciace a extinkce a že je to takový prostě Jo, že, že, že, že, že, že je to takový jako věštění z čelový sedliny. Takže ano, máš pravdu to, co ta naše analýza říká, to popisuje hlavně tu speciaci si minimálně na lokální úrovni, kdybychom zazumovali, tak by se prostě nedali některé ty genetické, ale i lingvistické disproporce vysvětlit, jo? že vlastně to, co si ty ukazoval ten příklad té jako koloniální expanze, která vedla jako k celý řadě lingvistických extinkcí, tak je v zásadě jako unikátní v událost. Jo? Ale takových událostí bychom jako analogicky viděli několik, já nevím, Pěkný by bylo třeba osidlování nebo překrývání těch osídlení v Anatolii, kde prostě my vidíme tu starou genetickou variabilitu poměrně jako vysokou a dneska tam mluví prostě všichni turecky, že jo? A, a byť prostě bychom v některých těch jako horách v, u Černého moře viděli některý prostě ty reziduální etnika, který jsou prostě spíš jakoby do, blízký jako do Kafkazu, že jo, uh, lingvisticky. A takovýhle kasy věcí by se dalo yes. najít celá řada v uh, jihovýchodní Ázii, právě ty expanze těch zemědělských uh, etnik a tak, no. Jasně, tak... Uh... Já, ano, příkladů, příkladů jako velké množství a uh, v principu prostě jako uh, ta synotybecká expanze nebo bantuská expanze nejsou uh, zase tolik odlišné od nějakého jako postkoloniálního vývoje a zase nejde jenom o ten jako evropský kolonialismus, uh, protože prostě zatímco uh, Evropani se jako plavili, uh, plavili na lodích, tak Rusové prostě kolonizovali Sibir uh, tak nějak pěšky, uh, Um, pos, růz, různě po světě jsou právě ty jako, uh, jsou k vidění ty rozpory mezi očekávanou a pozorovanou jazykovou diverzitou a jedna věc, která mě tak jako praštila do očí, uh, je ta velká část té Číny, kde prostě je nakonec jako historicky podloženo, že ta čínština tam jako se šíří a dlouhodobě prostě zatlačuje jiná etnika, jo, tajsko-kadajská, hmongmijenská a i ty, jako a, a, i ta tibetobarmská prostě dál, dál, dál, dál na jich Uh, jo takže a samozřejmě, za, že zatím uh, může být i jako oficiální, oficiální jako státní politika, potom, kolik se prostě jako, uh, uvádí jazyků, pokud, pokud se nepletu tak uh, na území Čínské lidové republiky se jako oficiálně mluví asi 40 jazyky, 40 takže jazyky. Žádná, tam žádná etnolingvistická diverzita není a přitom nám prostě jako to území uh, od Číny kousek vychází jako ten největší jako hotspot, když ne diverzity, tak diverzifikace. No. Děkuji moc. Tak dotazy, prosím, ať už je budete psát do četu, nebo chcete vyslovit přímo. Už diskuteme. dlouho, je tři čtvrtě na osm, mm. tak... Nejsou, tak, pokud nejsou žádné už urgentní dotazy, samozřejmě Pavel vám bude k dispozici, když mu napíšete. Tak ještě jednou mockrát děkujem za tuhletu velmi inspirativní přednášku a já myslím, že se dočkáme ze z vašeho Super 3 spoustu nových dalších výsledků, takže se můžeme zase zanedlouho na něco zajímavého těšit a Ostatními se doufáme, uvidíme příští týden na přednášce od Kristiny Kverkové. Tak jo děkuji vám.